الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والدليل على سبوت صفة الكلام اجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام ده شارح رحمت الله لیلۃ علیق د دې نه تر اخیر دی در پورې مختصر څلور غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی اغاز وکړ دلیل لپاره د کلام مذکور دویم غرض د شارح رحمت الله علی د فدې سوال دریم غرض د شارح رحمت الله علی آغا ذکر کهوی دلیل پار دی کلام د ماتین یا وزاحت دی کلام د ماتینه. <تصفح> صدرم غرز دی شارح رحمت و لاله فایده دی قیود و ذکر کهوی. چه کم قیودات ماتین رحمت و لاله ذکر دي پرون مگو تاسی خبرها را شروع کردی و چه بل صفات دی الله تعالی کلام ده. بیا شارح دی دی وزاحت کړی و چې کلام ده قسمه ده. یو کلام لفظی یدا د ویم کلام نفسی یدا فدی خبره بندې چې کلام نفسیه موجود ده د دلیلوم ذکر کړیو لک قول دی اختوال شاعره یا لک قول دی عمر رضی الله عنه یا عام محاوره نن دلیل بیان وی فدی خبره بندې چې کلام دی الله رب العزت دی 파ره صفت دا نو دایې چې یو دلیل فدی بندې اغای اجماع دیو مدده چی اجماع منعقده دال <سؤال> زمانی دی نبی کریم علیه سلام نیلی اومی نهازه. فدی خبراتی کلام دی اللہ دی پار سفت دی دویم دی ذکر کوی تواتر نقل. اعنی الانبیاء علیه مصلاة و سلامه چی سمران بیاء علیه مصلاة دنیا تراغلی دی. د یوې نه نقل دي راغلې دا چې الله تعالی د پاره کلام صفت دا نو د دوی نه دا نقل هغه په طریقې د تواتر سره راغلې دا تواتر تاسو ته معلومه دا مفید لپاره د علم یقینی وین نو دام په یقین سره ثابته ثباته کلام د الله تعالی د پاره صفت دا او دریم دلیل هغه دا دا چې الله باندې اطلاق اغه دی متکلم راغلی ده په الله تعالی باندې اطلاق دی متکلم راغلی ده نو دا یی خبره ده چې متکلم اطلاق و الترازی چې کلا مبدد کلام مبدده دی. چې هغه کلام د الله تعالی سره قائم وي ځکه حمل د مشتق تقاضا د قیام دی مبدی کوي عمل د مشتقی بدون د قیام د مبد نه زارب نه ظب به اغ چاته ویل کېږي چېله د سره ضرب قایم وي نو متقلم به ا هغه چاته ویل کېږي چېله د سره کلام قایم وي نو د دغه در د لا ایونهثابت ته سوله چې کلام دا د اللهربلوز د پااره صفت ده نو کلا چې کلامم د الله د پاه صفت وګځې د نو لدهنا ثابت صفات صفات بار تعالی اتو ګرځیدله یو علم دی بار تعالی دا ویم قدرت دی باری تعالی دا دریم حیات او سلم سمع فین جن بسره شپغم اراده وم تکوین اتم کلام نو دا ات صفات دی الله دی فرا ازلی صفات راغله خولیکن په دی کلام بند سوال دا ازی سي هر کلاماتن رحمت الله لای ذکر دی اغه مشیتو اراده موک او دا رنګه الله تعالی ذکر د تکوین موکه او ذکر دی کلام موکه نو دای چې دوباره ای چې والله متکلم هو صفه له یو یا رست د وځه ته هغه دی د تکوین یاد مشیت او کوي دا په کلام کې تکرار دا تکرار دا شنیا او مستکره ده په کلام د عربو کې په کار دا واعظ ماتن رحمت الله لای دوباره د ذکر نه وای کړی نو سوالدار اغه چې ماته رحمت الله علیه په ما سبق کې ذکر د دی صفات الثلاثه وک دی الله د پاره ټکوین امر او له د الله د پاره مشیت او اراده امر او د الله رب العزت د پاره صفته کلام امر او چې له دین روست بیا دو د ذکر کوي وضاحت له پاره د اغه صفته کلام او د ټکوین او د مشیت او اراده نو دا په کلام کې تکرار لغویته استدراک ده په کار داوا چې ماتن رحمتو لالی بیا وي ذکر کړي نود راغېله دی نه جواب حاصل د جواب ب دا چې هر کله چې په دغ درروی کې ډیر اخت اختیلا په نظارهغلی وه دی کې زیات تخیفه او نظارهغلی وه نو د وظاهد دپاره نو دا محتاج محاج هغه په تی له وظحتت لره نو د وظاهد دپاره کارغلل اشاره ته ای لا ثباتې اس بعد دے دیتا ماتین رحمت الله لئی هغه اشاره بیا مکرر کړل او دوباره بیا ذکر کړل خو په دې ذکر کې بیا اول وضاحت دی صفته کلام وک ځکه صفته کلام حائل راغلی وو په مابین دغه نورو صفتهینو کې چې تکوین او دارنګ مشیت او اراده نو هغه خو اس د د تفصیله او د اجمال په مابین کې اس انفصال راغلی وو نو چه پما بین د کلام کې بلشي حائل و نه ګرځي نو د تفصیل د کلام څخه س... د اجمال د کلام سره اولنه اغه تفصیل لپاره د کلام شروع که. نو ځکه دوباره شروع له کلام نه وکړه وی ویلې چې کلام د سنا عبارت ده ااو دا کلام د الله د لپاره صفت ده او کنه نو وی ویلې چې هو متکلمن بکلامن هو صفه ته له الله متکلم په کلام سره ده خو دغه کلام دی د د پاه صفت ده دې خبرې په حقیکتوررسیدلی در معویللی چې دلیل زیکر ک لپاره دی کلام دیمات نه ماتین رحمتولارې خو دا وویللی چې وا متقللیمون ب کلام الله متکلم ده په غه کلام سره چې هغه به دی د د پاره صفت ووي دلیل په دی بندې سر وی دلیل په دی بندې دا ده دا کلام بله الله سره قام وي ځکه چې حمل د مشتقی راغ متقلم دی ورتهویلله نو بیا به مغدا خام مخله د سرهقاه وي ضروره تهیمتننا اثبات مشتلی شي من غیر قیام معاخذ الاشتقاق ځکه دا خوله ده چې اثبات مشتقی دا د یو شيء د دی پاار نهې کې دلی مطان ده چې تر سوفرې لغ سره مغدن قاه. ظارب تر هغه وخته پوری چاته نه ویلې کیږي چې ترڅو پوری د ضرب له سره قائم نه وي قائم تر هغه وخته پوری یو چاته نه ویلې کیږي چې ترڅو پوری هغه قیام او مبدل له سره قائم نه وي نو دغه سي متکلم به الله رب العزت ته تر هغه وخته پوری نه ویلې چې دغه كلام له سره قائم نه وي خبره باندېو فیزل نه حاصل دارا چې دلیل یې لپاره د كلام د ماتین سره چې فائدې قیود ده نو دا یا ته کلمه غدا ویل چې الله رب العزت متکلم په هغه کلام باندې دا چې هغه بده دې لپاره صفات وین دا نسبته د ته ولي وک وې غرض په دې سره غرض په دغه قید سره هغه و په معتزله و باندې معتزله ویلو مخکې دوي مزب تیر سوو چې کلام د الله تعالی پاره کلام الله تعالی ته متکلم ویل کیږي خولیکن کلام د الله تعالی سره قائم نه ده دا. دا قائم بلغیر ده یا قائم د لوح محفوظ سره او یا قائم د جبرئیل علی سلام سره او یا قائم د نبی کریم علیه السلام سره په دې کلام کې دوی شو قوله کړیو درې چې کلام د الله تعالی ته کېږي خولیکن دا کلام قائم بلغیر ده یا قائم د لوح محفوظ سره او یا قایم د لجبریل علی السلام سره او یا قایم د نبی کریم علیه السلام سره نعمت الرحمت الله الیلا غیر دیور بندیوک شنا صاحب دا خو اصل خبر داد چې الله متکلم دانو کلام بل سره قایم دی د خو بیا مثال د څه دا لک یو چاته اسود یای خو هغه اسود لد سره قایم نوی سواد بل شی سره قایم وی او دا خبره خو د حساب بداهت نه خلاف ده ذکا جدار ابيست ته ته ابيز ياي نو دا بياد بل د سره قائم ويكه تای بل غير بي لد سره بقایم ياو سوبي اسوده ته ته اسوده أسود ياي اغه سواد بل د سره قائم نو حمل دي مشتقي تقاضا دي قيام المبدئي نو چې متکلم دی الله ته ويلي معلومه دارت کلام بل د سره قائمي صفت بد دي پاره وي لام کما طالب اله موتزله د سینه دل کول د موتزله ودا چې متکلم الله تعالی کېږي خو لیکن كلام بل غیر سره قائم ني نو رديو کې پچا بندې و مو تا ژره رحمت الله علیه ای چې دغه څه دغه كلام چې صفات دی باری تعالی ده دا ازلی د ک حادث ده نو د یایې څه دا ازلی ده دا له جنس د حروف او د اصوات نه نه ده ولی اصوات او حروفه اگر <عنان> آنان په انن شیان په شیان پیدا کیږي نو, دا دا نو, نو دی یوو حدوث د بدیهیده لکه مثلا ته کله ته بسم الله ذکر کې متلفظ په سین بندي به ال تر ازين چې کله په با بند تللفظ ختم شي په پیدلې نو په همین دی تللفظ دی با کې تللفظ په سین بندستا بیا چې کله تللفظ په د سین بند کې تللفظ په با بندستا نو حاصل سره وته چې حروف آنن په آنن پیدا کیږي نو دا عادم سابقه او لاحق لري ځکه چې کله تاسو په بابند تللفوز کاو نو اول کې دغه باوه تللفوز په دی بابندیو عادم لاحقې راغی کنه نه عادم سابقه راغی کنه بیا چې کله تاسو سین ترلفوز کاو په دی بند تللفوز ته وو پیدا او په وحده تللفوز دی باکی تللفوز په سین بندیو بیا د تیپاګه مم باندې تلفظ کاو پسین باندې تلفظ ختم سکنه نو ادمه سابقه او لاحقه دواړه پراغې او کوم شي چې ادم قبول وین هغه قديمي که حادثه حادثه ذکر قديم معنا موږ ته کړو چې ما لا يقبل العدم اصلا چې هغه نه ادمه سابقه لري او نه ادمه لاحقه لري نو حاصل دارغه چې دا صفت دی بار تعالی ازلي دا خداله قبلې دي اصوات او حروفه نه ده دا لقهبلي دي اسوات دي حروفه ننده نو غرض پدې په قيد سره تو وي غرض پدې سره را ده په حنا او په کرامي او بنده کرامي او دا ویل دي او حنا بلا او دا ویل دي چې كلام دي بهري تعالی دا لقهبلي دی اسوات او حروف ننده ومع ذلك فهو قديم ندي دي سره سره دا قدیم ده نو مګي سن دا خو د حس نم خلاف ده په پدې دبداحت نن خلاف ده دکه بدیهی د خبره بدیهی ده چې حروف او اسوات دلک بلې د حوادث نه دي اغه قديم نه دي نو کلام چې د الله تعالی لپاره صفت ده ازلي ده اغه کلام نفسي ده اغه لکبلې د اسوات او د حروف نه نه ده نو اسوات او حروف د حادث دي په دې باندې چې څوک د خدمت کول کی دا قوله باطل ده لکه دا قول, قول شاکړېره کراميو او بل حنابلو حنابلو دا کول څه کړي را د اعقیده نو صاحبانو خل در بندر نه سي دا اعقیده نو د اسد اغه تعصب دی و جنہ چې دوی د معتزله سره په ضد کړه غلیو د ضد دی و به دا ویل چې دا کومه وی قایې چې قران ته ورکرای سوي دی دا وی قایېم قدیم قدیم او دا کوم کاغذونه چې د لیکل سوي دا اوراق دا کاغذونهم قدیم دی هلال کې هغه فو او ټول چې حادثه د دی زید, زید دا دی وج نه د غوی سره په تاسو به اوضید کې راغلی وو اکده داوه یغوی د غ زد ووج نه دا کولله دو نه سا سو ده پو ف که نه هغه کایل د دی وو چې کلام دی الله د پااره صفت ده خو دا کلام کلامې لزی نه ده بلکې دا کلام کلام نفسی ده پ خو دوی نه دا کول سر راغلی ده اغ له وجه د زیت نه راغلی ده که نه د دویېده هغهه پهفق د اق د دی اهلسونه تول جمعو بهر ف څو خبرې اوسولې سلورو یو و دلیل یک کله پااره دی تولی مزکوره د کلام د پاه او دوېدفه د سوالوکه په لم معکانه سره او درې هغه دلیل وویللی د کلام د ماتن د پااره چې دی متکلم په کلام وللی ده او سرم مې فاده د ذکر ذیکه چې دا کلام دی الله د پارهه صفت ده قایم ل د سره ده قام بلغیر نه ده لکه دا کول دی معتله ده او بلې ویللی چې دا عزلی ده, ازلی ده لجنسه اسوات او د حروفه نه ده لکه دا کول د حنابله يا د کرامي و ده چې لجنس د حروف او اسواتونو د بيام قديم ده د هيچ لجنس د اسوات او حروف نه واخلې نو بیا حادث ده او وجد حدوث ما در طوله ځکه چې حروف او اسوات آنن په آنن وختن په وختن شيان په شيان معرض د وجود تدریجي نيوي نيوي پیداکيږي او کوم شي چې نووي پیداکيږي د قديم ته حادث او د یم ماده د ادمه سابقه لري او کوم شي تہ عدم قبلی هغه قدیمی که حادثه نو دی ونه دی قدیم داسې نه دا نو رادې په دا و دوه فرقوب دی و قد دل الاله على ثبوت صفه الكلام دليل ف ثبوت صفه الكلام بان اجماع ومدا وتواتر النقل او بل نقل متواتره عن الانبياء عليهم السلام على انبياء كرامنا أنه تعالى متكلمنا جاء لامت كلام مع القطع سرى يقين في حله تكلم بان من غير ثبوت صفه الكلام بغير ثبوت صفه الكلام فثبت نصابته الا أن لله تعالى صفاتنا في الله بار صفاتنا اتدي وعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإراده وتكوينه كلام ده ولما كان في الثلاثه الاخيره هركلاس فدي دريورستنوي كي زيادت ونزاين وخفاء نزات نزاو خفارا غليوه كرر الاشاره الى اثباتها ومكرر كدي و اشاره اثبات د دلرا وقدمها او دغه كلام مخترا وفصل فصل الكلام ببعض تفصيل او تفصيل كدي كلام په تفصیل سره فقال نووي ويلي وهو دغه الله تالا متكلم د په كلام باندې کوم کلام هو صفه له چې هغه کلام قائم د <حدث> له سره د دې لپاره <سؤال> صفته د سينه چې صفه د دې د او قائم بل غیر ده له کله راي د ضرورتا امتنای اثبات المشتق لوجد بد حدد خبر ناس ممتنیا د اس بادیو مشتق دی یو شی دی پاره من غیر قیام ماخذ الاشتقاق بغیر دی قیام دی مبدی دی اشتقاق نه لده سره او فی حاضر دونه په دی خبره کېره د پماتجلو بند حیثو زه هبو چې دوی زحاب کړی دا الاده خبره لره چې الله متکلم د په کلام سره هو قائم بغیره چې دا قائم د لغیر سره ل ليسسه لَهُ لهغا د الله د پاره صفت نه دهلو ازو بله عذلیونه د قدیم صفت ده ضرورهته امتننا قیمل هووادي سرې ځکه بېی خبره دا چې مممتې او د قییان د حوادي ذاې الله تا لا سره ځکه حادس د الله د پااره سیفت شي نو بیا به لازم شي قدم د حوادي شو قلب د ح خو ده دا ليس من جنس الحروف والأصوات لقبلي دي حروف دي أصواتنا ندا كلام دي باري تالا ضرورة أنها أعراضنا لوجه دي بداحد دي خبرنا چدا أعراض حادثة دي مشروط دي حدوث دي بعضو بطير دلو دي بعضو سرا لأن امتناع التكلمي جا كمنا دي أغا تلفز بحر بساني بند بغير دي تير دلو دي أول نبديه دا تا أول ني ختم سوي بيغا عدم ني راغالي بدو يمك شروع راځي هو في دلي نسي بيغا ع پوځوله نو هغه کدی نک حادث اول حادث او دی اول ویلو فوخ کی اغه دویمو پیغام ادم کنا او کوم شی او کله ما يقبل العدم الايكون قديمنا ذکا د قدیم بجمعنا کړي او چې ما لا يقبل العدم اصله اغه به بالکلیه ادم قبلی نه نه ادمه سابقه او نه ادمه لاحقه و فی ھذا الذکر فدی خبره کی راغلی دا په حنا بلا په کرم یو بندې چې غا قايل دی په دی خبره بندې چې کلام دی الله تعالی ذا ارز ذا لقبې دی اسوات او حروفنا و مع ذلک فهو قدیم د سرهم قدیم دا کومه یسنه کلامی لذی دا حادثه دا دی الله لپاره صفات مرہ کلام دی الله لپاره صفات حکم کلام کلامی نفسی تعلق بلی دی اسوات او حروفنا نذ